Tizenegyedik fejezet. Találkozás a piros szalagossal. Csucsú sétára indul, és találkozik a piros szalagos cicával. De közbe jön valami, ami nem javítja a helyzetet. Sőt. Csucsú elmélázva rótta Pocokvár belvárosának utcáit. Az idő nagyon szép volt, a nap vidáman sütött ezen a koranyári délelőttön, és neki minden oka megvolt az elégedettségre. Vagy mégsem? Hiszen sikeres énekesi pályafutásának eredményeként egyike lett a város legnépszerűbb személyeinek. Egy pillanatig haboztam, ne írja meg, hogy legnépszerűbb embereinek, de idejében lebeszéltem róla magamat. Mert szokták ugyan mondani, a macska is ember. De ha jobban belegondolunk, nem ismerjük a macskák véleményét erről a kérdésről. Lehet, hogy megsértődnének. Szóval, csúcsú, igen népszerű lett. Képe ki volt rakva a legtöbb kirakadba. Neve gyakran szerepelt az újságok kultúr -rovatában. És az előadásokat hirdető plakátokon. Emellett volt lakása, jó állása a teüzemben is, ahol a Dobermannon kívül mindenki szerette. Volt egy testilelki jó barátja, Egbert, de barátságot tartott a macskák mellett, már az egerekkel is, és sok kedves kutya ismerőse is volt. És mégsem volt igazán boldog. Pedig teljesült leghőbb vágya is, sikerült lefogynia. Vagy éppen ez lett volna a baj? Igen, ez. Mert attól a szent pillanattól kezdve, amikor megpillantotta a piros szalagos fehér cicát, már nem a karcsúságra vágyott. Ezek a gondolatok foglalták le, amikor hirtelen felpillantott. És mit gondoltok? Kit látott vele szemben jönni? Álmainak megtestesítőjét, magát a fehér cicát, nyakán az elmaradhatatlan piros szalaggal. Nem ugyanaz a szalag volt, amit akkor viselt, amikor először találkoztak, hanem egy még díszesebb, bodrosabb, széles masnival. Ugyanis nagyon tiszta cica volt, és minden nap szalagot váltott. Csúcsú előbb elsápott, majd elpirult. De erőt vett elfogódottságán, és udvariasan köszönt a cicának, aki addigra odaért. Csókolom a karmait mondta halkan, de határozottan. A cica meglepetten nézett rá. Ismerjük mi egymást? kérdezte barátságosan. Igen, már találkoztunk, válaszolta csúcsú. majd kissé szorongva hozzátette. Ha nem is a legkellemesebb körülmények között. Én voltam az a kifejezetten kövér, Bandúr. Haragszik még rám. A fehér cica elkomorodott. Hát, kérem, az akkor nagyon rossz vicc volt, mondta, de már elfelejtettem. Tette hozzá megbocsátóan. Az nem volt egyáltalán vicc, mondta Csucsu kisé emeltebb hangon. Én tényleg nagyon kövér voltam, de addigra sikerült lefogynom, folytatta kisé megenyhülten. De nagyon bántott, ahogyan lehordott. A piros szalagos fehér cicát szemmel láthatólag meglepte csúcsú magyarázata. Egy kicsit el is szégyelte magát. Úgy látszik, igazságtalan voltam magához, Mondta kis De lássa be, nagyon meglepődtem, amikor egy kövér hájas macska helyett egy kisportolt, daliás kandúrt találtam. Mondja, miért tetszenek magának a kifejezetten kövér kandúrok? Szette össze a bátorságát csúcsú. A piros szalagos fehér habozott egy kicsit. De azután pajkosan elnevette magát. Hát, ami igaz, az igaz. Nekem is jobban tetszenek a daliás, kisportolt kandúrok. De tudja, azok általában önteltek, nagyképűek. Azt hiszik, mindent megengedhetnek maguknak, mert elkényeztetik őket a cicalányok. A kövérek viszont közismerten nyájasak, jókedvűek, és ami a legfontosabb, kedvesek. Nem gondolja, hogy egy kevésbé elhízott, vagy mondjuk így kisportoltra fogyott kandúr is lehet szívélyes, jókedvű és kedves? Vátorodott fel Csúcsú. Majd merészen így folytatta. Én például nagyon szívélyes vagyok. Amióta magával találkoztam, nagyon jó a kedvem, és nagyon kedves is tudnék magához lenni, ha megengedné. Ezt az utóbbi mondatot már kissé pironkodva mondta. Elpirult a fehér cica is, majdnem annyira, mint a szalagja. De nem haragudott meg, sőt kedvesen elmosolyodott, ahogy csúcsura pillantott. Hogy tévettem a daliás kandúrokat, illetően? tréfálkozott. Maga biztosan tud kedves lenni, de nem is figyel rám mondta hirtelen szemrehányóan. Igaza volt. Csúcsú már nem is hallotta az utolsó mondatokat. Merően nézte az utca másik oldalát, ahol egy róka és néhány patkány. Éppen befordulni készült egy mellékutcába. A piros szalagos cica is észrevette, hogy másfelé bámul. Szóval nem érdekli, amit mondok? Csattant fel sértődötten. Úgy látszik, mégis igazan volt a daliás kandúrokat illetőleg. De csúcsónak már máshol járt az esze. Köszönés nélkül otthagyta a piros szalagos cicát, és a róka meg a patkányok után eredt. A piros szalagos fehér cica dermetten nézett utána. Hát nem megmondtam, mondta halkan. Micsoda udvariatlan, neveletlen fickó. És még csak be sem mutatkozott. Tette hozzá, csak nem sírva. Többet szóba sem állok vele, Mormogta végül dacosan, És elindult az ellenkező irányba.